Timp să ascultați, în următoarele 30 de minute vom avea privilegiul din partea lui Dumnezeu să ascultăm vestea cea bună a cuvântului său sub forma unei mănunchi de cugetări și meditații asupra versetelor Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Lecțiunea de zi C005 va debuta cu meditația asupra versetului 9 a capitolului 1, a epistole a lui Pavel către Corinteni, citire urmată de o meditație așa după cum Duhul lui Dumnezeu a găsit cu care să-l călăuzească pe credinciosul său slujitor preotul Nicuriță să le întocmească, după ce mai întâi vom citi o întâmplare foarte interesantă. O să vedem cumva ca unui om l-a condus pe stăpânul ei la a crede în Domnul Isus Hristos. Da, da, nu e glumă. Uitați, ascultați mai despre ce este vorba. În dimineața de Crăciun, un țăran s-a gândit să meargă și el la biserică. Păi, de, și alții merg la biserică doar de Crăciun și de Paște. Predica a fost din cartea prorocului Isaia 1 cu versetul 3 care spune... Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște estea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște, poporul meu nu ia aminte la mine. La amiază, când a ajuns acasă, omul s-a dus în grajdul vacilor. Avea două vaci foarte frumoase. Una s-a apucat să lingă mâna. Era un fel de demonstrație practică a predicii din acea dimineață. Și acolo, în grajd, întreaga lui ființă a țăranului, a fost răscolită. El a început să plângă în hohote și a zis, O, cât te-a făcut Dumnezeu pentru mine, ba chiar și-a trimis chiar și pe fiul său pentru mântuirea mea și eu niciodată nu i-am mulțumit. Vaca mea e mult mai recunoscătoare decât mine, cu toate că eu îi dau doar nutreț și apă. Și copreșit fiind de această stare, acolo în grajd a și a cerut iertare lui Dumnezeu că până atunci n-a fost recunoscător și apoi a cerut ca Domnul Isus, care s-a născut tot într-un grajd să fie și lui începând cu clipa aceea. Da, el a avut un Crăciun cu adevărat fericit. Dragii mei ascultători, am să fac o afirmație la care sunt convins că vom subscrie toți pentru că este un adevăr constatat la fiecare mișcare a noastră între oameni, ne referim mai ales la națiunea noastră română. Dumnezeu este cel mai puțin cunoscut și cel mai mult bagiocorit în cadrul națiunii noastre de creștini ortodoxi și de ceilalți de care vor mai fi fiind. O să ziceți pe ce îmi sprijinesc această afirmație? Luați aminte fiecare, fie la sine însuși, fie la cei din jur și veți vedea cât de des este pomenit numele lui Dumnezeu în deșert, câte bancuri sunt alcătuite pe seama lui Dumnezeu, câte înjurături îl au pe Dumnezeu cuprins în ele, câte lucruri urâte și murdare pe care Dumnezeu le condamnă cu vehemență în artea lui sunt practicate de atâția și atâția de milioane de oameni care poartă numele nobil și frumos de creștini ortodoxi și le fac fără să aibă nicio mustrare de conștiință. Oare unde este Dumnezeu mai mult bagiocorit dacă nu în rândul acelora care pretind că-l cunosc și că-l au ca stăpâni și că sunt credincioși și totuși fac fapte atât de urâte și de condamnabile. Când va veni momentul odată să ne trezim și noi la realitate, noi aceștia care ne numim creștini ortodoxi și care disprețuim pe toate celelalte denominațiuni creștine sub cuvântul că sunt eretici, noi, noi care spunem că-L avem pe Dumnezeu și ne împărtășim, și la Paște și la Crăciun, dar de îndată ce am ieșit afară din biserică, mergem în cârciumi, curvim, înjurăm, ne îmbătăm, furăm și facem o mie și una de atâtea alte păcate." Va fi poate momentul acesta un moment de serioasă cercetare pentru noi, ascultătorii acestor gânduri?" Ce mult m-aș bucura!" Ca momentul acesta să marcheze pentru fiecare o trezire la adevăr, așa cum țăranul acesta s-a trezit la adevăr când vaca lui și-a arătat recunoștință față de el, în felul în care a putut ea, ca animal fără conștiință, să facă gestul acesta? Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, este adevărat că Tu a trebuit să iei inițiativa și să te apropii de noi, să ne dai pe Domnul Iisus Hristos? Tot a trebuit apoi ca prin Duhul Sfânt să ne convingi de starea noastră de păcat și să lucrezi la inimile noastre ca să-L primim. Dar tot atât de adevărat este că și noi trebuie de partea noastră să ne dăm silințele și să ne lăsăm luminați de tine cu privire la aceste adevăruri copleșitor de minunate. Ajută-ne, te rugăm, ca pe parcursul ascultării acestui mesaj care ne stă în față, să ne decidem, Doamne, să plecăm urechea la glasul Duhului Tău cel Sfânt, să ne deschidem ochii și să ne arăți prin lumina Ta dumnezeiască ceea ce ai făcut Tu pentru noi. După aceea umple-ne inimile cu recunoștință față de tine, cei care nu te-au primit încă ca mântuitor să facă lucrul acesta în timpul acesta în momentul în care le luminezi inimile, iar noi care din mira și harul tău deja te-am primit și suntem copii ai tăi să ne copleșești, Doamne, cu privire la ușurătatea cu care de multe ori ne purtăm și noi în viețile noastre și nu luăm în considerație ceea ce suntem și anume copii ai tăi. Te rugăm să binecuvântezi cu aceste haruri ascultarea mesajului de față pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Atâtea ori s-a spus aceasta și tot să mai striga în pustiu Doar poate cineva mă aude că încă tot nu-i prea târziu Cine vă am Că vin că tot nu-i prea târzi Treziți-vă, treziți-vă Vă, treziți -vă. vă cheamă azi un glas duios Treziți-vă, treziți-vă Treziți-vă Hristus treziți-vă treziți-vă Vocea mai uș un glas noi treziți-vă treziți-vă Haideți acum să ne apropiem de cuvântul Domnului Isus Hristos, să dăm citire versetului 9 al capitolului 1 al întâiei epistole a lui Pavel către Corinteni, unde apostolul Pavel, în cuvintele sale de introducere, spune Credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său, Isus Hristos, Domnul nostru. Iată un cuvânt minunat! Credincios este Dumnezeu! Aceasta este temelia și siguranța vieții mele celei noi. Nu credincioșia mea, ci credincioșia lui Dumnezeu mă păstrează teafăr prin toate încercările și mă va duce la fericita odihnă din împărăția sa. Credincios este Dumnezeu. Când credința mea zace doborâtă de loviturile vrăjmașului și când nădejdea mea este prefăcută în țăndări de furtună, Credincioșia lui Dumnezeu este neclintită și mă va ridica din nou. Dacă suntem necredincioși, totuși el rămâne credincios căci nu se poate tăgădui singur, spune Marele Apostol la a Timotei, capitolul 2, cu versetul 13. Credincios este Dumnezeu și ceea ce a făgăduit el se va împlini sigur, chiar dacă ar pieri cerurile și pământul. Eu îi pun piedici în lucrarea pe care a început-o în mine, dar el în credincioșia lui o va duce la bun sfârșit, după chipul și asemănarea sa, chiar dacă trebuie să plătesc în trupul meu jertfe pe care nu le-aș fi plătit niciodată, dacă aș fi fost copil cu minte și ascultător. În credincioșia lui, Dumnezeu întrebuințează toate mijloacele pentru a-și atinge scopul. Credincios este Dumnezeu care va chemat la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Ca să fim părtași cu Domnul Iisus în slavă, trebuie mai întâi să trecem prin cruce, la fel ca și El. Și dacă Domnul Iisus are fire dumnezeiască, trebuie să avem și noi o fire ca a Lui. Naturile deosebite se resping. Numai ceea ce este de aceeași natură se armonizează și formează o unitate fericită. Ca să avem firea Domnului Isus trebuie să-L primim pe El ca mântuitor al nostru personal, să ne nască din nou și să-L lăsăm apoi să ne lucreze după buna plăcere a voii sale. Domnul Isus dorește părtășia cu noi, cei răscumpărați, mai mult decât orice lucrare bună pe care o putem face pe ogorul Evangeliei. Marta făcea multe lucruri bune pentru Domnul Isus, însă el prețuia starea Mariei care stătea liniștită la picioarele lui. Aceasta era partea bună pe care și-o alesese ea, și partea bună după care tângea el, Domnul Isus, cum vedem la Luca 2. Singurul lucru care trebuie, în primul rând, este părtășia cu Domnul Iisus Hristos, apoi celelalte. Spurgeon spunea că părtășia cu Hristos este cel mai prețios lucru din lume și dacă această părtășie este știrbită sau pierdută, oricare ar fi fost lucru pe care l-ai făcut în timpul în care ar fi trebuit să fii în cu el, înseamnă că ai câștigat niște tinichele fără valoare în locul unor bucăți de aur pierdute. O credință să mărturisea, chiar dacă toți cei 12 apostoli ar predica în timpul în care mă găsesc în rugăciune înaintea Domnului meu, în părtășie cu el, tot n-aș dori să-mi părăsesc cămăruța ca să ascult pe unul din ei sau pe toți la oaltă. Dar noi, vai, ne lăsăm atât de ușor abătuți de la starea liniștită la picioarele Domnului Iisus ca să ne dedăm la un lucru oarecare... Noi scurtăm atât de ușor timpul de rugăciune în schimbul altui lucru pentru Domnul Isus. Părtășia cu Mântuitorul nostru este izvorul vieții, puterii, rodirii și bucuriei noastre. Dumnezeu ne-a chemat la părtășia cu Domnul Isus și prin Isus, cu El însuși. Aceasta este esența mântuirii, acesta este gândul Lui. Cât de importantă este părtășia cu Domnul Isus Hristos, se poate vedea și din faptul că numele lui, Hristos, se întâlnește numai puțin de nouă ori în primele nouă versete din epistola întâi către Corinteni. Și Sfântul Ioan Gure de Aur a observat lucrul acesta de asemenea când spunea, el, adică Pavel, totdeauna îi pironește pe Corinteni de numele Hristos, pomenind alt om, fie apostol sau învățător, ci necontenit le amintește de numele celui dorit de ei, în tocmai ca și cum ar avea grijă de a întrema pe niște buimăciți de beție. Hristos este viața noastră. Hristos este nădejdea noastră. Hristos este totul pentru noi. Părtășia cu El ar trebui să fie lucrul de căpetenie din viața pe care o trăim acum. Timpul pe care ni l-a dat Dumnezeu este numai pentru dragoste și părtășie cu El și cu ai Lui. În versetul următor, la 1 Corinteni capitolul 1, versetul 10, Apostolul Pavel dă următorul îndemn: Vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveți tot același fel de vorbire, să nu aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit. Într-un gând și o simțire Sfântul Chiril al Ierusalimului zice Adevărul este numai de un singur fel Minciuna de mai multe Păcatul desparte pe om de Dumnezeu Și pe om de om Neprihănirea și dragostea Apropie părțile și le face una Păcatul și minciuna Încurcă limbile Ca să nu se mai înțeleagă oamenii Adevărul și curăția Dau oamenilor același fel de vorbire. Întunericul dezbină și produce nesiguranță. Lumina unește și dă stabilitate. Vândem fraților pentru numele Domnului nostru Isus Hristos să aveți toți același fel de vorbire. Apostolul Pavel le scrie creștinilor, ei trebuie să aibă același fel de vorbire. Cum adică? Frații din Corint nu vorbeau la fel? Da, duhul de partidă le încurcase limbile. Și numai atunci se încurcă limbile și căile, când privirile nu sunt 100% ațintite asupra Domnului Isus, ci se mai opresc și asupra oamenilor sau asupra învățăturilor, mai vechi sau mai noi, stabilite tot de oameni. Ca să putem ajunge să avem același fel de vorbire, trebuie să avem mai întâi același fel de trăire și anume trăirea Domnului Isus. Și trăirea este tot vorbire, ba încă este mai puternică decât cea pe care o răstește gura. Deci, nepotrivirea în vorbire își are rădăcina în trăirea nepotrivită. E adevărat că sunt și păreri deosebite, care duc adesea la cuvinte deosebite și ascuțite, care înțeapă inimile fraților și omoară dragostea, dar dacă există totuși dorința după unitate și mai ales dorința după supunere față de Domnul Isus, se ajunge în final la lumină. Dintr-o râvnă rău înțeleasă și dintr-o dragoste izvorută din duhul de partidă, se ajunge la neînțelegeri și tulburări între cei care mărturisesc pe același domn și aceeași jertfă de pe cruce. Duhul de partidă este întunecat și face totdeauna rău cauzei lui Dumnezeu pe pământ și stinge dragostea între răscumpărații Domnului. Cei care țin la partida lor și ne socotesc pe cealaltă se aseamănă cu doi robi care au fost Trimiși de stăpânul lor în grădină să sape. La semănat, însă, au venit pe rând, și unul a semănat salată, iar celălalt fasole. Când a răsărit să fiecare smulgea ceea ce era străin de ceea ce semănase el, și astfel straturile au rămas goale. Frații mei, să ne trezim! Pilda de mai sus, arată un adevăr trist de pe marele ogor al creștinismului. Fiecare partidă smulge ceea ce a semănat cealaltă și sufletele rămân goale de viața cea nouă pe care o dorește Domnul Isus. Să nu aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Așa spune mai departe versetul de mai sus. Acesta este un cuvânt care sună atestament rămas de la Sfântul Apostol Pavel. Aceasta e și dorința din urmă a Domnului Iisus, exprimată în Ioan 17, în rugăciunea sa așa numită a Marelui Preot, ca ai săi să fie una. Ușor se despart credincioșii unul de altul, dar greu se mai găsesc iarăși împreună. Cuvântul de mai sus se adresează oricărui trăiește în dezbinare, ca un îndemn de a fi primul care va întinde mâna de împăcare, să făcând astfel primul pas de apropiere. Acolo unde este voința de a nu permite să se facă dezbinări, acolo Dumnezeu va arăta și calea pentru a le ocoli, numai rămânând în Domnul Isus, numai făcându-ne tot mai mult asemenea Lui, Privind mereu la el, numai așa putem fi și deveni una, altfel nu. Atunci nu vom fi unul contra altuia, ci cu toate diferențele vom fi și vom rămâne una în Hristos. Unitatea dă totdeauna biruință. Cauza Evangheliei pe pământ va birui prin unitatea credincioșilor. În versetul următor la 1 Corinteni 1, versetul 11, apostolul Pavel merge în detaliu cu aceste cuvinte. Căci, fraților, am aflat despre voi de la ecloiei că între voi sunt certuri. O, cearta și pâra! Cearta și pâra sunt doi soli puternici ai diavolului în mijlocul adunărilor lui Dumnezeu pe pământ. Pe acești soli întunecați își face el lucrarea de dezbinare și ură între frați, prin soli aceștia lucrează el atât de reușit. Unde este pâră și ceartă, acolo este și dezbinare, iar aceste păcate se incubă, se încuibă numai acolo unde a fost izgonită dragostea. Ce mai rămâne din dreptate și adevăr acolo unde nu mai este dragoste? Zice o veche carte, casele pierd prin sfadă, prietenia prin bârfeală, țările prin conducătorii răi, gloria omenească prin fapte rele. Casa în care mereu e sfadă, trebuie lăsată în urmă de cel care ține la viață. Dragii mei, unde este ceartă, niciodată nu este dreptate. Cel care are dreptate, nu se ceartă. Dreptatea nu își impune nimănui, felul ei cu forța. Biruința dreptății și a adevărului vine totdeauna, chiar dacă pare că întârzie câteodată. Noi să nu ne pripim, ci să așteptăm cu răbdare. Fraților, spune Pavel aici, am aflat despre voi de la ai că între voi sunt certuri. Cloie trebuie să fi fost o femeie cunoscută în adunarea din Corint. Ai Cloiei vor fi fost, poate, copiii ei, ori ceva rude de-ale ei. Stare grea era în adunarea Domnului din Corint prin faptul că erau certuri. Unde este ceartă, nu mai există pace, propășire și bucurie. Unde este ceartă, nu mai e cu putință împlinirea slujbei lui Dumnezeu. Dar stare grea aveau și aceia care se duceau și părau pe frați. Ei nu contribuiau cu nimic la stingerea focului, ci îl făceau mai mare. Părătorii sunt solii diavolului, sunt ațâțătorii focului vrăjmaș între frați și prieteni. Odată, un vizir a fost atacat de niște răzvrătiți și a scăpat cu greu din mâinile lor. După această spaimă, s-a dus la șah la regele lui și a cerut să potolească răzvrătirea. Şahul, regele, a luat măsuri de ajutorare a poporului și nu de pedeaptă. A doua zi a venit un negustor și îl pârâse vizirului pe un vecin ca fiind capul răzvătiților. Vizirul a trimis îndată să fie adus acest om. Când a venit, era foarte speriat, și văzându-l, vizirul i-a spus. Te-am chemat nu pentru a te pedepsi, ci ca să-ți spun că ai un vecin rău, te-a părât, ferește-te de el. Dragii mei, și cearta și pâra sunt roade ale firii vechi. În fiecare credincios al Domnului Iisus sunt asemenea porniri firești și de aceea el trebuie să fie mereu treaz, mereu conștient că poartă în sine un vrăjmaș de care nu poate scăpa decât ținându-l necurmat pe cruce. Să observăm în versetul de mai sus încă ceva. Sfântul Apostol Pavel nu i-a lăudat pe pârâtorii, și nici nu i-a desconsiderat pe părâți. El i-a numit pe toți frați, cu toate că se aflau într-o stare grea. Dacă a păcătuit un frate oricât de greu, tot frate este. N-avem dreptul și nici puterea să-i luăm caritatea de copil al lui Dumnezeu. E un frate căzut, dar tot frate este, iar noi care suntem mai duhovnicești să-l ridicăm cu duhul blândeții și al dragostei. Cel căzut nu are nevoie de mustrare în clipa aceea, ci de ridicare. Păstorul bun nu-și bate oaia pierdută și căzută între spini, ci o ia pe umăr și o duce în turmă, bucurându-se nespus de găsirea ei. Să învățăm ceva și de aici, frații mei, Domnul să ne ajute! În versetul următor, la versetul 12 din 1 Corinte, în capitolul 1, apostolul Pavel dezbate mai departe gândul, spunând... Vreau să spun că fiecare din voi zice, eu sunt al lui Pavel și eu al lui Apolo și el al lui Chifa și eu al lui Hristos. Vai, niciun păcat din câte a putut să născocească diavolul n-a făcut atâta pagubă în biserica lui Hristos ca păcatul partidelor religioase ca cearta dintre partide. Acoperit de mantia luminii, fiecare susținând că apără adevărul lui Dumnezeu, Duhul luciferic al mândriei își face lucrarea, dărâmând tot ce-i și sfânt. De la nașterea bisericii și în toată istoria ei pe pământ, Duhul de partidă i-a sfâșiat trupul, făcând-o să sângereze mereu. Iată cu ce păcat se încarcă toți cei care, în vreun fel sau altul, își apără partida, crevetind pe toate celelalte, toți cei care ridică la luptă pe credincioși împotriva altor credincioși. În versetul de mai sus este de subliniat faptul că apostolul Pavel refuză să intre în cercetarea cauzelor dezbinării în partide. El nu crede necesar să spună care partidă e mai dreaptă și care nu e. El doar mustră însuși duhul de partidă ca păcat și rușine, arătând ca prima îndatorire a credincioșilor, că prima îndatorire a credincioșilor este unirea lor. Acesta e cea din tâi însușire a unui mădular viu în trupul lui Hristos. Unii creștini din Corint spuneau că sunt ai lui Hristos, nu ai lui Pavel sau ai lui Apollo, socotindu-se prin aceasta superior tuturor celorlalți. Partida lor însă era tot partidă, duhul era același, adică duhul luciferic, căci nu ce spui cu gura numai, ci ceea ce ești în trăirea ta, aceea ești de fapt înaintea lui Dumnezeu cât și înaintea oamenilor. Cei ce spuneau că sunt ai lui Hristos se separau de ceilalți pe care îi socoteau mai răi. Apostolul Pavel, mânat de Duhul lui Dumnezeu, le-a scris limpede celor care făceau caz de numele Hristos, le-a zis, dacă cineva crede că este a lui Hristos, să aibă în vedere că după cum el este a lui Hristos, tot așa suntem și noi. 2 Corinteni 10 cu 7 Ori de strălucită ar fi firma cuiva, dacă desparte sufletele care mărturisesc pe același Domn Isus Hristos, Duhul acelei firme nu este al lui Hristos, ci este Duhul Diavolului. Duhul de partidă îl face pe om crud și neînduplecat, până și și simt puterea veninoasă a acestui Duh. Iubiți ascultători, iată-ne ajunși la încheierea programului C005 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Se vede că Duhul lui Dumnezeu are ceva de corectat în ascultătorii acestor emisiuni prin faptul că ne-a dus, ne-a condus la încheierea acestui mesaj vorbind vehement împotriva Duhului de partidă. Domnul Dumnezeu să ne ajute să luăm aminte la atenționările cuvântului Lui Dumnezeu, să ne grăbim, să ne pocăim de orice ce este străin de dragoste și rămânând în dragostea Lui Dumnezeu, să putem să împrăștiem în jurul nostru dragoste, unitate și pace pentru slava Lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin. Urmăriți să aveți dragostea, toate pieri aveți dragostea, Fără ea nu primiți cununa. Urmăriți să aveți dragostea, Toate pierdând veci rămâne ea. Urmăriți aveți dragostea,